71. 2014. márciusa. Koncert a Wembley arénában. A színpadra lépve rám tört a szokásos pánikroham, elindultam a középpont felé, ökölbe szorítottam a kezem, és elhadartam a beszédemet. 14 ezer fiatal állt előttem, akik a vidéi koncertre gyűltek össze. Talán kevésbé lettem volna ideges, ha koncentrálok. De én a vidé helyett, mídé tartottam, vagyis magamra gondoltam arra, amikor legutóbb mondtam beszédet ezen a helyen, mami halálának tizediké fordulóján. Akkor is ideges voltam, de nem így. Elsiettem, letöröltem a csillogást az arcomról, és visszatámolyogtam a helyemre, kressz mellé. Meglátott és elsápadt. Jól vagy? Igen, igen. De ő tudta. Néztük a többi felszólalót, vagyis ő figyelt, én pedig próbáltam levegőhöz jutni. Másnap reggel az összes újságban és az interneten megjelent a fényképünk. Valaki fülest adott a királyi tudósítóknak, hogy hol ülünk, és nagy sokára kikerültünk a nyilvánosság elé. Közel két éve tartó titkos randizás után napvilágra jutott, hogy egy párt alkotunk. Furcsa! Mondtuk, hogy ez ilyen nagy hír. Már korábban is fotóztak minket, amikor Verbierben sieltünk. de ezek a képek máshogy hatottak, talán azért, mert ez volt az első alkalom, hogy Cressz velem tartott egy királyi eseményre. Ennek eredményeképpen már nem kellett titkolóznunk, ami előnyösnek tűnt. Néhány nappal később elmentünk Twickenhambe, megnéztük az Anglia-Wells mérkőzést. Ott is lekaptak minket a lesifotósok, de már arra sem vettük magunknak a fáradtságot, hogy beszéljünk róla. Röviddel ezután sielni mentünk a barátainkkal Kazasztánba, ahol megint lekaptak minket, anélkül, hogy észrevettük volna. Mással voltunk elfoglalva. A síelés annyira szent volt számunkra, annyira szimbolikus, különösen az előző svájci sízés után, amely csodával határos módon megnyitott engem. Késő este történt, miután eltöltöttünk egy hosszú napot a sípályákon, és jó szórakoztunk sízés után. Visszatértünk az unoka testvérem faházába, ahol megszálltunk, és Kressz éppen arcot és fogat mosott, én pedig a kátszélén ültem. Semmi különösről nem beszéltünk, ahogy visszaemlékszem, de egyszer csak édesanyámról kérdezett. Példátlan. Egy barátnő, aki az édesanyámról kérdezősködik. De az is belejátszott, ahogyan kérdezett. A hangjában épp megfelelő arányban keveredett a kíváncsiság és az együttérzés. Az is tökéletes volt, ahogyan a válaszomra reagált. Meglepődött és aggódott, de nem ítélkezett. Talán más tényezők is közrejátszhattak. A fizikai fáradtság és a svájci vendég szeretett alkímiája. A friss levegő és az alkohol. Vagy a lágyan hulló hó az ablakon túl, Vagy 17 évnyi Elfojtott gyász csúcspontja. Talán az érettség. Bármi volt is az ok, Az okok kombinációja, Egyenesen válaszoltam neki, Aztán sírva fakadtam. Emlékszem, arra gondoltam, Ó, sírok. És hogy azt mondtam neki, Ez az első alkalom, Hogy Kresszida hozzám hajolt. Hogy érted azt, Hogy először? A temetés óta ez az első alkalom, hogy képes vagyok sírni mami miatt. A szememet törölgetve megköszöntem neki. Ő volt az első ember, aki átsegítette ezen a gáton, aki segített abban, hogy elerethessenek a könnyeim. Ez katartikus volt, felgyorsította a kapcsolatunk elmélyülését, és olyas valamivel gazdagította, ami a korábbi kapcsolataimban ritkaság számba ment. Mérhetetlen hálát éreztem. Adósa lettem Kresznek, és ez volt az oka annak, hogy miután hazaértünk Kazasztánból, olyan szerencsétlennek éreztem magam, mert a siút során valamikor rádöbbentem, hogy nem illünk össze. Egyszerűen tudtam. Azt hiszem, Kressz is tudta. Komoly vonzalom működött közöttünk, mély és tartós hűség, de nem örök szerelem. Kressz mindig is világosan megmondta, hogy nem akarja vállalni a királyi életformával együttjáró stresszt, és én sem voltam biztos benne, hogy meg akarom-e rá. Így hát megmásíthatatlan tény volt, ami bár már jó ideje ott lappangott a háttérben, a kazasztáni lejtőkön vált tagadhatatlanná. Hirtelen világossá vált számomra. Ez nem működhet. Milyen furcsa, gondoltam. Minden alkalom, amikor síelni megyünk, felér egy felfedezéssel. Másnap, miután hazaérkeztünk az asztámból, felhívtam egy barátomat, aki kresszhez is közel állt. Elmondtam neki, mit érzek, is, tanácsot kértem tőle. A barátom habozás nélkül azt mondta, hogy ha ez eldőlt, akkor gyorsan meg kell lépnem. Úgyhogy egyenesen kresszhez hajtottam. A barátjánál lakott. A hálószobája a földszinten volt, az ablakai az utcára néztek. Hallottam, ahogy autók és emberek haladnak el, miközben óvatosan leültem az ágyra, és megosztottam vele, mit gondolok. Bólintott. Nem tűnt meglepetnek. Őt is foglalkoztatták ezek a kérdések. Olyan sokat tanultam tőled, Kressz. Bólintott. A padlót nézte, patagzottak a könnyek az arcán. A francba. Gondoltam. Segített nekem sírni, és most én hagyom ott őt könnyek között.